Gurekin dugu, Juhane Dasko, ez tia ingeniadore eskolako garapen arduradun bat, zira egunantzuri? Bai, egunantzuri, dederi? Egin plus nola zer hilotu lehenik tematika nagusiak, zoindira garapen irankorra, uh, transizio ekologikoa nola definitu? Bai, hori da, egin plus da programa bat, urte bat ekoa, eta programa horretan txartu ditugu uh, lau uh, ekintzabelizi, Uh, Sentsibilizatzeko gazteak, meraz ama sortzi urtetik behoitabos urtera, uh, gazte horiek uh, ingurumen uh, arazoeri eta ere uh, elkibide do soluzio uh, aukeratzeko programat bat da. Hor duan, tematika horoko da transizio ekologiko eta soziala, hori eh? da tematika ahondia eta behar bada klima arazoa, bada ingurumen bada, problematika dezberdinak, bada ere ekin zailetezuna, nola pentsatu bat impaktoarekin, berrikuntza ere, uh, adibidez eztean uh, berrikuntza biziki-biziki uh, prexente da, baditugu metodologia bereziak, baditugu formakuntzak horretan, nola pentsatu behikuntza bat, uh, ipan impacto gutiek ilan uh, ingurumenean. Or, beraz dira, empresari gai eta ez baite ez para nagusi gai, baina, piskabat, murgiltzeko espirituak diadanik, hori uh, baita bere alako desafio bat? Ba, ideea da, uste du gaur eta bereziki uh, gazten belan aldietan uh, diendeak badaki uh, klima eta ingurumen arrazoak badirela Baina hori onartu eta gero segiten da eta nola aldiren gauzak aldatzen. Eta beraz, egin pulzen, saiatzen gara emaitea tresna batzu, e formakuntza batzu, baina nire jakintza e zabala e gazi horiek ukandezaten aukera gauzak aldatzeko. Ezu programa horrek dena den aldatuko, baina da bide bat, etapa bat proposatzeko gazteri gauzak aldatzea. Lehen eta bat, zen Copin Maiz City? Naski abenduan uh, iraganda, bon, onda berroa da haipatzean nor diren partaideak, uh, ikasle horiek eta universitateak nola no dira? Bai, lehenik programa hori kofinanzatua da Euroeskoaldeaz, beraz eh, Euroregion eh, akiten Euskadi-Nabara, hori eh, garantitua da erraiteaz, eta mugaz gaineko programa bat da ere. Eta beraz partaideak... Uh, eskoalerri guziako uh, dira bada bi akitanea berrikoa beraz hortan estia uh, berak du uh, leadershipa programa hortan baina bada ere uh, bordale ondoko uh, ONG handi bat daitzen dada iniziatif deropamant lan egiten duena bai frantzian baina bai ere IT eta afrikan garantzitsua da ere zabaltasun ori eukaitea eta gero hegoaldean aldean ditugu bi partaide garantzitsua alde batetik Navarrako universitate publikoa upna baita ere Mondragon Unibertsatea Eeta beraz biziki interesgargia da zen alde batetik da programa bat zentratua uh, eskualegian eta kitania begian mena beste aldetik biziki zabala ere uh, Afrikako uh, komunitetik Erekin, mm. Ekonomia soziala eta solidarioa nahi du bultzatu. Bai hori da e, hortan saiatzen dugu lehenik aldatzea espirtua e, ekintzaitasunan, e, Gaur egun ainitza ipatzen da tartop mundua enpresa buru bat, nogeitek bad dueera ideia bizki on bat berak eramaten duela. eta hor aipatzen dugu gehiago taldeko... Ekin shuna, taldeko enpresak, impactoko enpresak, impactoko berrikuntza. Eta saiatzen e, gira, ebai, sartzea beste logika batean, zenta arazoak hain haundi dira, ez badugu taldeko eta interkultural lan bat egiten, ez dugu lortuko. Egin plus, egin duz urte bateko programa, lau etapetan petan, egin duz, lehena, asigira, doidoia ipatzen, Copin My City. Abenduan iragandena, beraz, uh, zertzen elburua. Bai, Copinmaiziti pasatu da, beraz, abendua estapenean, iniziativ uh, development partaideak du eraman, gero beste partaideak ere parte partartute, melabelak du leadershipa eraman, eta hor, ideea zen, uh, je de rol, bat eramatea, KOP, kop batetan bezala, bakizu KOP da uh, momentu hori, orte guzizpazatzen da, non uh, erri eta munduko erri guziek saietzen duten negoziatzea aldaketak uh, ingurumena salbatzeko. Eta beraz, hor proposatut dugu, gazteri, sartzea uh, uh, rola hortan, hartzea edo erri baten rola, edo lobby handi baten rola, edo ONG handi baten rola, eta beraz, beren artean, E, bat eramatea, hartzez jola hori. Eh? Eta beraz, txedea da ere sartzea uh, edo erakastea dene hori, logika dezberdinak de bat dira eta bakotxak ere, bere interesak sartzen dira, sardatzea. Eta beraz, nola pasatzen den hori. Egi asko, uh, rol dioko bat egin duzu, helburuazen edo uh, arautegian, bi milata ogoita amaheko, bi graduz ez emendatzea, eh? temperatura oroko gamondukoa. Hai, hori da muga, edo zientifikak emaiten duten muga, gaitez hori pasatzen balinbara e, konsekuentziak e, izan dira bizkandiak, eta beraz nola egon bigraduietan e, gauzak aldatzez eta bakotsak beri interesak ere salbatzez. Eta hori da beraz zailtasun nahundiena. Jan e, behar da presenzialean egin behar zela, biztanda COVID-ak balintzaturik izan da videoa, konferentzia haundia haundia, zenbat parte hartzaile? Bai, izan da, egunta berrua eta amak bat bon, parte hartzaile, eta argi da, ez da, prezenzial bezala, guk sedea uh, zen, kurutzatzea, iparaldeko eta egualdeko diendea, a, besta hondibat egitea, eta bon, ezin da, beraz adaptatu gira, eta segurazki egin bruz hori beharko da, lehen edizuaren beden adaptatu eta parte bat egin digitalaz, mena, egin dugu, eta leikere ongi pasatu da, eta konten gira eginez ez gauzak gelditzea kubidaren Egin plus, izen eskualduna, Bideokonferentzia uh, horretan, Euskaraz ahri izan dira denak edo ze eskuntzetan eramanik e, izan da? Bai, uh, be, iru eskuntzak emanak dira, Euskara, eh, Eldera eta Francesa, hori da euro eskualdeko hizkuntzak dira Beraz talde batzuetan frantsesa beste batzuetan Euskara, denak denagena hasi dira piskat eta dibidez uh, aurkezpenetan izan dira iru hizkuntzak ere Beraz uh, bildumaz bai koja, arduradun bezala lehen etapaz? Bai, bai, bai biziko honetan gira, lehenik eraman behitugu akzio hori Eta garrantzitsua zen uh, behen be etapa bat egitea, eta oh uh, butzatzea heldu uh, diren etapak orain. Prezeski, horrekin bukattuko dugu, uh, laburki esplikatzeko zoin diren ondoko hiru etapak zer izanekin? Bai, uh, elduden etapa izango da Africa Basque Challenge, hori da formakuntza bat, uh, formakuntza akzio bat, non formatzen ditugu eskoaliriko hogei gazte eta Afrikako hogei gazte, hori izan da Kenya eta Senegaleko gazteak, eta elgarrekin sortuko ditu guzte amarr bat talde, Emprechak talde, NASTS bialdeko gazteak sortzeko inpaktoko emprechak edo hezkolarerentzat edo hezikarentzat. Eh? gero izango da apirilan, lan permititzen bain badu euh, Le 24 4 de l'innovation innovazion pola planet edo euh, bekuntzako hogeita hau orduak beri zitua euh, planetari eta hor beraz euh, berrogei bat enpresak hemen logaldeko enpresenen ere uh, Frantzia mailako enpresa handiak proposatuko dituzte egiazko euh, ikerketa eta garapen gaiak euh, gazteri eta gehazteak bai ingineroak bai disineteroroak, Hai komunikazio gazteak eta bar uh, ukanen dute hogeita uh, labor du proposatzeko uh, soluzio batzu challenge horri buruz eta gero azken etapa izanen da defi, beraz hori da iniziatif de lopema ek eramaten duen programa bat, proposatzen du enpresa proiektu batzueri zuheri ukaitea gazten laguntza beren estudioetan proiektu horiek zaleago euh, duhaiteko do akzere jatzeko adibidez bad, nik badut impactoko enpresza proiektu bat eta ukanen dut gaztetalde baten laguntza juridikoan, beste bestetalde baten laguntza marketing edo komunikazioan eta beste bestetalde baten e, ikasetalde baten laguntza ingeneritzan adibidez eta horrek lagunduko nau nere proyectoira matea Saliego argazburatzeko konkretuki utzi se egin plusch covida aipatu dugu bon estiana nola ingeniadore eskola nola eramaiten da gaia kurtuak nola dira nola moldatzen ziste Ba, lehen konfitamenduarekin egiazki e, aditua gira horain gauzak eramatea ugundik eh, beraz e, ikarzea initzeko egiten dira beren etxen. Triste da, egia gaiteko, ikustea eskola bat utxik edo kasik utxik e, triste da, mena bon hola, bar, bar, bar, gira adaptatu, sehaten dugu ere ikaselen segitzea, zehaten batzu piskat e, izolatua dira eta beraz sehaten gira prezente izatea momentuko bai geienak egiten dira ordina gailuarekin, erakaze Eta kiteni tuzte kurchoa kornigari luekin eta et bar, horlada, mohen toko bai. Juhane dasko, mi Bai, mi lesker surri, izan un cha.